Mycket varmt välkomna till Pingstkyrkan idag allesammans Kul att se så många här idag Ja, det blev en ändring i programmet på en gång Vi skulle egentligen ha spelat en liten filmsnutt Ska vi ge den en chans till, eller vad säger ni, bröder? Det verkar svårt Då hoppar vi över det, det får bli en annan gång Ja, ni är i Pingstkyrkan i Avesta det ser lite annorlunda ut. Det är någon som har reflekterat över det? Det är lite olika på oss. En del ser ju sånt här men andra gör det inte va? Men det är lite annorlunda som sagt. Och det ser lite annorlunda ut tillbaka. Men det är fortfarande samma kyrka så. Behöver inte vara oroliga så. Och det där ska Thomas förklara lite grann. Senare i vårt möte så att det kommer bli bra. Hörrni nu ska ni lyssna på mig. Och så får ni gissa vad det här är för någonting som jag åsyftar. Den är en för Finland, Island, Skottland och Norge och Sverige relativt unik rättighet för alla människor att vistas i naturen. Den ger en begränsad rätt att färdas över privat mark och att tillfälligt uppehålla sig där. Med den följer krav på hänsyn och varsamhet mot djur- mot natur och djurliv, mot markägare och alla människor. Sedan 1994 så finns det inskrivet i en av Sveriges grundlagar, nämligen regeringsformen. Alla ska ha tillgång till naturen enligt denna. Vad är det för något? Allemansrätten, precis. Och det står skrivet i miljöbalken Var och en eh... Nej just det Jag läste det Alla ska ha tillgång till naturen Enligt Allemansrätten Hörrni nu Börjar vi en Kampanj Hundra dagar med Jesus Och vi kommer Fokusera väldigt mycket på Jesus Det gör vi alltid i kyrkan, men kanske Kanske ännu mer nu Under en tid Och idag så kommer rubriken vara Till alla människor Och hur började. det Tänk dig på det där Till alla, om man, om man kopplar det lite grann Till allemansrätten Det är en möjlighet för alla Människor Oavsett vart man kommer ifrån Men när man besöker det här landet Så får man enligt allemansrätten Vistas vad man vill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 det kan man översätta med alla. Precis samma betydelse. Så älskade Gud alla att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till oss alla för att döma oss utan för att alla skulle räddas genom honom. Precis samma betydelse. Välkommen till Pingkyrkan. Nu sjunger vi en sång. 259. Det är underbart att ha fått möta Jesus, och det är verkligen något att vara glad över och, och glädjas över. Ska vi stå upp kanske? 259. Varsågod och sitt ja, Idag ska vi få lyssna till predikan av Thomas Hallström Och det är Gunilla Berglund som ska sjunga för oss Det är Christer Hägg som sitter vid flygen Det är Linus Hägg som sköter projektorn Och så är det Janne Söderback som sköter ljudet Och Niklas Wedin ser till att det här kommer ut på radio sen i eftermiddag Själv heter jag Patrik Vi ska ta upp två för i det här mötet vi ska ta upp ett till församlingen och vi ska ta upp ett andra handsoffer i slutet på mötet till med anledning av situationen och nöden eh, i Haiti och det kommer i slutet. Men innan Gunilla tar vid här så ber vi tillsammans. Himmelske Fader, tack att vi får mötas idag här i kyrkan här och det är en sån glädje här. Tack att vi får vara dina barn här. Tack att du har gett oss rätten här att vara, att kallas dina barn vi som tror på dig och ditt namn herre Tack Jesus för att du är här. Tack att du inte är en passiv gubbe med skägg som sitter någonstans långt bort utan du är här i vår kyrka idag. Och du är personligt intresserad av oss och du vill uppenbara dig för oss och du vill tala till oss var och en här. Tack, Jesus, att du har kommit för alla. Tack att du är intresserad av alla. Tack att du vill frälsa alla. Så tack att vi som är samlade här idag, Herre. Tack att du har koll på oss var och en. Tack att ingen av oss, här är glömd. Utan alla av oss, här, Tack att vi får vara centrum, här för din uppmärksamhet, här. Tack att du älskar oss, här som om vore det bara... Vi, vore det bara jag och på jorden. Tack att så mycket älskar du mig och tack att så mycket älskar du oss var och en, Herre. Tack att du är här och du är här för att möta och välsigna. Här är jag vill be för oss var och en, vi som är här. Ge oss en sån där välsignad, helig koncentration, Herre, så att du får ha oss helt i din hand den här förmiddagen. Hjälp oss Herre att sitta med öppna hjärtan så att du verkligen får tala till oss och möta oss var och en. Välsigna vår gudstjänst i Jesu namn. Amen. Gunilla Berglund, varsågod. Ja, vi ska sjunga en sång som heter Det namnet är allt för mig. Jesus Jesus som jag har gått och tänkt på den här veckan och det är ordet efterlängtad eh, när min dotter Lina var nyfödd, då satte vi in en annons i tidningen där det stod välkommen vår efterlängtade dotter Lina och de flesta barnen är ju efterlängtade men i dagens samhälle så kan man ju tvingas att inse att det är många barn som inte är efterlängtade i Sverige år 2008 så utfördes 38 000 aborter och det är en skrämmande hög siffra och de, många av de barnen var ju oönskade av olika anledningar men då kommer jag att tänka på att i Guds rike där är ju alla människor välkomna och efterlängtade ofödda barn och ungdomar och vuxna du är efterlängtad av Gud. Och jag tror jag har en hälsning till någon här idag. Kanske flera stycken. Och jag tänkte läsa ur en bok som heter SMS från himlen. Var är du? Gud ser inte på dig som ett problem. Du är hans glädjeämne. Och ingen annan kan fylla den plats han har för dig. Kom fram i ljuset. Din far i himlen är glad att få se dig. Du behöver inte vänta tills du blir bättre eller sämre. Du kan få bli född på nytt. Du tycker kanske det är lite underligt. Vad? Mitt liv förvandlat blev då Jesus frälste mig Den Till Jesus kom en man som kunde lagens bud. Du kan läsa det i Johannes 3. O Herre, jag förstår att du är sänd av Gud. för de sångerna Tack Nu när det är lite nytt här i kyrkan, är det någon som har sett, förutom jag, för jag har suttit där och tittat, är det någon som har sett att det ligger något under flygen Vem har sett det? Rök upp en hand, en Ja, det var ett helt gäng Ska vi kolla vad det är Så ska vi kolla vad det är. Ul Ulrika heter jag Om ni undrar vad jag gör här Det är ett paket Vet ni var det står? Det står så här Pingstkyrkan Är vi där? Ja. Är vi i Avesta? För det står det också Och så står det längst ner Sverige Bor vi i Sverige? Det gör, då är det nog till oss Ska vi öppna? Kom, Kom så öppnar vi Nu är ni spända va? För det är jag. Nej, det är bara massa tidningar. Vad är det för någonting sett? Va? Oh, pang! Det var. en. Vad säger vad det är? En postlåda. Det är en postlåda. Ser du det? Vi lyfter upp den så de ser. Ser ni? Det står post till och med. Men vad är det var ett konstigt paket som ligger under flygen? Jag tror vi gör så här. Vi måste ju kolla om det är något i. Ska vi kolla vad det är för någonting? Är det något i det? Är det en tidning? Ska vi kolla? Nej, det var ingen tidning. Det ser ut som ett kort. Bara åtta kort. Ja, titta, säger Lukas. Det är ett kort. Så det ser ut. Har ni sett? Det står Jesus på, det står något på det Det står så här Till alla barn Små och stora Ja, är ni här eller? Ja, Pingstkyrkan Avesta, Sverige, då är det vi Hej allesammans Jag hoppas verkligen att det här kortet Kommer fram till er Har du gjort det? För jag har något häftigt att berätta Idag har jag äntligen förstått Ja, alltså Jag får nog ta det från början i hela mitt liv har jag fått höra om och kunnat läsa om en person som skulle komma till oss. Den här personen skulle vara den som räddade oss från alla krig och orättvisor och så. Det kanske inte är så mycket sånt i ditt land. Är det krig här? När de slåss och så? Nej, det kan vara lite orättvist, det kan det vara. Men här hos mig är det så. Oj, oj, oj. Personen skulle också kunna få oss att bli bästa kompisar med Gud. Hur som helst Kan du tänka dig en person Som skulle kunna klara av allt det här Fixa fred Älska alla människor Fast de kan vara dumma Kunna hjälpa andra att hitta rätt väg till Gud Det låter som en superhjälte Och sådana är inte så lätt att hitta Eller känner ni någon kanske Känner du en superhjälte Super, Supersnälla Super Supersnälla Silvisara Tror hon skulle fixa det Ja oh, kanske Det är möjligt Jag vet inte vi vet inte var hon bor någonstans. Vet du det? Nej, Nej vi vet ju inte var hon bor. Ja, ja just det. På julskärna kanske. Ja, på jul. ja. Så det kanske finns superhjältar, men vi får se. Han skriver vidare så här. Men idag så fattar jag. Den enda person som kan fixa det här. Det är ju Gud själv. Han som vet hur allt funkar. Eftersom han skapat allt. Som har all makt. Han är rättvis och sann, Som älskar oss mer än någon annan. Och som längtar efter att vi ska bli hans bästa kompisar. Och vet ni vad det är? Häftigt? Han är här nu. Fast han skickar hit sin son, Jesus. Ska gå och kolla vad han har att säga. Jag måste skynda mig iväg. Jag hör om igen. Ha det bäst. Johannes. Känner ni någon Johannes? Känner du en Johannes? Känner du någon Johannes? Ja, vi får se vilken den här Johannes är. Vi vet inte vem det är. Men jag tror vi, gör så vi lämnar postlådan, för han säger att jag hör av mig igen. Så vi sparar postlådan. Så tror jag vi lämnar den här till Thomas här framme. Vi lägger den här. här. Tack så mycket, ni kan gå och sätta dig igen. Vi sparar den här postlådan ifall det kommer några mer kort. Får vi se. Ja, du kan lägga tillbaka det. Det går jättebra. Stoppa i det där, du. Vad bra. Perfekt. Det blir spännande att se. Men nu ska vi se om vi får något annat besök. Än den där som skulle komma. Jesus. Jag ska se om is är på väg. Ni får nu stå upp. Det är dags för söndagsskolan nu. Kom häng med oss. Det är dags för söndagsskolan nu. Kom och kom. plats för flera Och det är i söndagsskolan Du finner vännerna Kom och hör om Jesus Som älskar oss Och alltid vill att vi ska ha det bra För Varsågod och sitt Det var inte dåligt att få brev från Johannes Och nu ska vi snart sjunga och ta upp ett offer till församlingen Ett offer, det var kyrkiska Men en kollekt, är ju så du som kanske inte är van att, att gå i kyrkan Att vi finansierar vår verksamhet med frivilliga gåvor Och eh, jag hoppas att du vill vara med och hjälpa till Veckan som ligger framför då det är att på tisdag klockan 19 så är det träff Och på onsdag klockan 12 så är det bön. alltså det är en ny tid. Och det är cellgruppen och ni som ni vet när ni samlas om det är på onsdagar eller torsdagar. På torsdag klockan halv tolv så är det andakt på skogsgläntan. Och på fredag klockan kvart i sex, sjutton och fyrtiofem. Så då startar Royal Rangers upp för vårterminen klockan 19.45 så är det ungdomssamling och på lördag klockan 18 så är det bön och nästa söndag klockan 11 så har vi gudstjänst här igen då predikar Stefan Kindevåg och temat är till vanliga människor vilken tid var det bön på onsdag 12 glöm inte det nu sjunger vi sången 365, namnet Jesus vill jag sjunga och så tar vi upp en gåva till församlingens verksamhet och efter det Thomas så är det din tur. Varmt tack för den gåva du gav Till församlingens arbete Ja det är ju spännande att få Ska göra lite mer mittenställning där Att få ha den här serien under våren Hundra eh, dagar med Jesus Och jag hoppas att du har skaffat dig den här boken Och har du inte gjort det Så Finns det tillfälle att göra det idag? Den finns på bokståndet. Birgitta har tagit hem många sådana här böcker. Och vi har tillsammans kommit fram till och kommit överens om att vi gör ett jättebra pris på den här boken. Så hundra kronor kostar den. Och det är utifrån den här boken som gudstjänsterna i vår kommer att handla och framförallt utifrån Johannes evangeliet bibeltexterna hämtas ifrån Johannes evangeliet men den här boken är upplagd så att det är korta andakter och man läser alltså en kort andakt varje dag och till varje dag så finns det en andlig övning och det är ju spännande om man nu vill fördjupas i sin tro och lära känna Jesus mer. Så är det ju en viktig sak att ta fasta på. Men om vi ska komma i takt nu med varandra. Då ska man börja läsningen. Jag hör ju på en och annan av er att jag har redan börjat läsa. Och det får ni ju. Men om vi ska gå lite i takt med varandra. Då ska du börja läsa på dag ett. Imorgon. Första februari. Då kommer vi liksom i takt. Sen är det ju alltid så, en del springer lite före och någon kanske kommer lite efter. Men det är inte det absolut viktigaste, men, men då vet du ungefär. Takten i det här. Så idag anslår vi själva första rubriken och temat. Sen läser du under veckan. Och jag hoppas att ni delar tankar med varandra i cellgrupperna, smågrupperna under veckan. Och så blir det här väldigt intressant, tror jag. Skaffa boken. Du, du kan ge bort den här med. Alltså den här är skriven inte bara för den som är kristen. Utan för den som inte är en kristen. Så varför inte köpa två? Och så ger du den här till någon. Som du skulle vilja lära, skulle lära känna Jesus. Så gör det. Det finns ett antal böcker kvar. Så det är 15. Söndagar framöver med det här temat. Vissa av de söndagarna kommer det vara söndagskul. Och då är det det här temat också. Det är olika som kommer att predika. Och det blir mycket intressant. Så var det det här med utformningen och utsmyckningen. Vi har ju, som ni ser, lite tyger uppsatta här. Och då är ju, ni som är i esteter, ser ju att det finns en tanke med... Boken då som har de här färgerna, lila, grå och vit. Och här är det vita skynken med en litet lila inslag. Det är lite grann för att bara koppla till det här temat. Vi annonserar i annonsbladet och där står det så här att ja, det är de här gudstjänsterna vi framförallt annonserar om. Därför att inte i första hand ha medlemsinformation utan för att också kunna nå nya människor. Det sitter en skylt ute på kyrkväggen. har ni sett den? Ja, den har Rune Forslin och Henry Söderback satt upp. Och det är också en sån där liten förändring kanske, som inte vi har haft förut. Ja, och sen var det det här med borden där nere och bänken. Nu kanske det är så med er som det är med mig, att man har lite svårt för vissa förändringar. Om det ska ske någon, någon möblering, ommöblering hemma i vårt hem, då ska det oftast ske när jag inte är hemma. Om det ska bli bra. Därför att, eh, ja, jag, jag kan nästan utgå från att om jag är borta några dagar, då är det någonting som inte är som det har varit innan jag åkte. Sara har flyttat på någon möbel. Och det där kan man ju tycka är lite svårt ibland. Men det, det bästa är ju ändå då för att få det gjort, så kan man göra det när jag inte är hemma. Och sen går det några dagar och jag är lite småkjurig och tycker att det där var väl inte så bra. Ska vi, ska vi ha det så här? Och så ser man, ja men det var ju riktigt bra det där. Det är inte säkert att det där blir så bra. Men tanken med det här, de här borden där nere, det kommer vi kalla för mötesplats. Och det är ju det att vi i den här kyrkan vill bli... Bra på att ta hand om nya människor. Och då tänker vi oss så här. Du kanske är här i den här kyrkan idag. Som inte brukar gå här. Som lyssnar på det du hör och blir intresserad. Skulle vilja veta lite mer. Då vill vi inbjuda till mötesplats. Och därnere kommer en av ledarna i församlingen och stå efter gudstjänsten. Idag är det Göran Hultqvist som har det ansvaret möter dig, berätta lite om församlingen. Det finns liten enkel litteratur hur man kan komma vidare om man är intresserad av kristen tro, lite information om alfa. Så det är tanken med borden där nere. Mötesplats. Och då var ju bänken tvungen att flyttas ut. Så det är inte någon djupare tanken så, så den står där, men den är ju rätt bra att sitta på och man kan fika där. Så får vi väl se om det där är bra eller inte. Men det är tanken med det. Är det något annat jag behöver säga nu? Jag tror inte det. Utan det är lite små förändringar. För att vi vill på göra det vi kan. För att det ska bli, bli så bra som möjligt. För oss alla och för nya människor. Den här kampanjen Hundra dagar med Jesus. Det är en kampanj med, med många möjligheter. Och jag vill utmana dig riktigt djupt nu. Alltså du som är en kristen. Den här... Tiden i vår kan bli Den bästa i ditt liv Du kan få fördjupa din relation Med Jesus Få växa, få utvecklas För jag tror det är precis så Det är tänkt att det ska vara Alltså Är man inte kristen Så behöver man ju upptäcka Vem Jesus är Och lära känna honom Är man kristen behöver man upptäcka Och lära känna honom mer Och kanske återupptäcka vem han verkligen är Varför den här, det här temat eller kampanjen om Jesus Ja men Jesus är ju så aktuell Han är så central, så viktig för oss som tror Han är så intressant i vår tid Många är jätteintresserade av Jesus Det är ju bara så Han är aktuell Men då är det ju frågan Vilken Jesus pratar man om Presenterar man i olika sammanhang. Jonas Gardell har skrivit en bok som heter Om Jesus. Vad är det för Jesus han talar om? Är det samma Jesus? Alltså vi vill ta reda på mer om Jesus. Bibelns Jesus. Läsa vad Bibeln säger. Och då är det viktigt att få upptäcka och kanske återupptäcka vem Jesus är. Det där var inledningen Lite kort bara Nu ska vi läsa Bibelordet tillsammans Och då kommer det här på skärmen Johannes evangeliets första kapitel Och verserna 1-18 till arton. Och rubriken idag det är Hur började det? Och att Jesus precis som du har hört i gudstjänsten redan Är till alla människor Alla människor Och då står det så här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 Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen Han var i världen och världen hade blivit till genom honom Men världen kände honom inte Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn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 Johannes vittnar om honom och ropar Det var om honom jag sa Han som kommer efter mig Går före mig Ty han fanns före mig Av hans fullhet har vi alla fått del Med nåd och åternåd Till lagen gavs genom Mose Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus Ingen har någonsin sett Gud Den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss så tackar vi dig Jesus för att vi får läsa ditt eget levande och livgivande ord och nu ber jag att du ska väl signa det på allas våra hjärtan i Jesu namn Amen En sak som tydligt framkommer i Johannesevangeliets första kapitel och de här inledande versarna och som också är viktigt att framhålla i den kristna tron det är att Jesus fanns innan han föddes i Betlehem och det är faktiskt det som gör honom unik i bestämd mening när de andra evangelisterna börjar berätta om Jesus och ni vet vi har firat jul ganska nyligen och man går igenom julevangelierna så börjar de på ett sätt skulle man kunna säga i Betlehem. Men Johannes han tar oss med långt tidigare än så. Han låter oss veta att Jesus fanns innan han föddes i Betlehem. Han börjar sitt evangelium bortom tiden, i evigheten, med en av de kanske mest högtidliga och starkaste öppningar som någon bok i den här världen någonsin fått. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Talar alltså om Jesus existens innan han föds till den här jorden och blir människa. Talar om Jesus relation med fadern. Han fanns och var hos Gud. Men det säger också någonting om hans identitet. Vem var han? Eller vem är han? Jo. Han är Gud. Och Jesus han säger en gång i samtal med några. Någonting som får dem att bli mycket förbryllade. Han samtalar med judarna. Och så säger han så här. Jag är och jag var redan innan Abraham blev till. Det tyckte de var märkligt. Konstigt typ det där. Jag var och jag fanns till redan innan Abraham. Alltså Jesus är unik. Och när Jesus träffar Filippos lite längre fram här i Johannes evangeliets första kapitel. Och säger till honom följ mig. Så går ju det här som en liksom det sprider sig va. Från den ena till den andra. Och Filippos han pratar med en man som heter Nathanael. Och när han ska berätta om vem han har mött att han har mött Jesus, då säger han så här Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna Jesus, Josefs son från Nazaret Likadant när Jesus pratar med de här lärjungarna som vi kallar för Emmausvandrarna alltså de var på väg till Emmaus efter uppståndelsen, lite uppgivna, lite besvikna över det som hade hänt med Jesus men där går han och möter upp dem i ett samtal och så säger han så här Lägg märke till allt som står hos mig om mig i skrifterna och så börjar han att tala med dem om att han var omtalad, omnämnd i Moses lag hos profeterna han förklarade för dem allt vad som var skrivet om honom i Skrifterna. Det här är en nyckel till att förstå vem Gud är. Alltså du kan i stort sett slå upp Bibeln var som helst. Och börja läsa. Nu tänker jag på gamla testamentet. Och du kan ganska snart förstå att jag läser om Jesus. Du kan börja din läsning i stort sett var som helst. Och så märker du, ja men det här handlar ju om Jesus Kristus. Martin Luther, kyrkoreformatorn, han sa så här. Att Jesus Kristus, det är Bibelns kärna och stjärna. Alltså Jesus fanns innan han föddes. Han är unik. Därför att han är Gud. Och det är det Johannes evangeliet utlägger sen. Allt som händer omkring Jesus under allt som sker i hans omkring Jesu person. Människor blir friska. Det sker mirakel. Allt det där är ju kopplat till det här. Att Jesus är inte en vanlig person som vem som helst. Utan han är Guds son som har kommit till oss i mänsklig gestalt. Och så läser vi vidare att allt blev till genom det. Alltså genom ordet. Och ordet är Jesus. Alltså det skap ordet är Jesus. Och så görs här i Johannes sin en mycket tydlig koppling mellan skapelse och frälsning. Det är samma Gud, samma Jesus som skapar världen som också frälser världen. Och talar om att jag har mitt ursprung i honom. I Hebrebrevet så stryks det här också under. Det står där i första kapitlet och andra versen att Gud har skapat världen genom honom. Alltså Jesus är den som är skapelsens herre och som håller hela universum igång. Det här med skapelsen är fascinerande. Har ni lyssnat på Nobelpristagarna? när de numera talar om nanoteknik äh, har ni hört om nanoteknik? Förr, då menar man att atomer, det var den minsta beståndsdelen i skapelsen eller i universum atom som betyder odelbar men nu arbetar man med nanoteknik alltså en mikrovärld som är en miljondel av en millimeter och här då, i denna mikrovärld, på något för mig obegripligt sätt så framställer man nya mediciner och utvecklar olika kemikalier och tror i och med det här att man gör det bästa för mänskligheten. Alltså tanken, den svindlar. Och så har vi astronomerna som kan se ut i universum. Och visst är det fascinerande. Och det här visste inte jag förut. Att solen som vi ser faktiskt idag visst är det härligt med lite sol mitt i vintern. Men solen som vi ser är en miljon trehundratusen gånger större än jorden. Och lite längre bort så finns en stjärna som heter Betelgeuse. Om jag nu uttalade rätt det låter jag vara osäkt. Men den stjärnan är 35 miljoner gånger större än vår sol. Och lite längre bort så finns det en stjärna som enligt uppgift heter Monocerotis. Som är 125 miljoner gånger större än solen. Och finns i en galax. Där det finns en triljon stjärnor av den storleken. Och då är det bara början på att se in i Guds stora skapelse. Vi har en stor Gud. Allt blev skapat genom det. Ordet, Jesus. Och för mig är det så här att ju större och mer komplicerat detta universum framstår. Desto större blir min fascination och beundran för Jesus Kristus. Vår frälsare genom vilket allt detta är skapat. Sen får det kallas atomer eller nano. Men Johannes evangeliet säger att det är Jesus som är den här världens innersta byggsten och sammanhållande faktor. Kolosserbrevet säger i honom och Skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och så står det, han finns före allting och allting hålls samman i honom. Om det är sanningen om skapelsen så är det också sanningen om dig och mig. Vi är skapade av Jesus genom honom och till honom det finns ett ursprung i varje människa Paulus säger vid tillfälle vi har vårt ursprung i honom och det är i honom som vi lever rör oss och är till det här är fascinerande om man då dessutom tänker på att det no finns någonstans mellan 5,6 och 7 miljarder människor på den här jorden Alltså visst är det fantastiskt. Och så föds man. Jag vet inte vad du vägde när du föddes. Jag vet knappt vad jag själv vägde. Men det är ju någonstans... Jag vet bara att jag väger mer idag. Det vet jag. Men någonstans mellan 3-5 kilo kommer man till den här världen. Och så ska man försöka förhålla sig till skapelsen och det skapade. Och till allt detta, alla människor... Alltså det är väl inte konstigt att man som människa ibland känner sig både lite liten och lite vilsen i den här världen. Men då talar Johannes texterna om för oss att vi är skapade av honom, till honom, med ett ursprung, med fingeravtryck av Jesus själv. Någonting av Gud själv i våra liv som skapelseberättelser låter oss veta att vi är skapade till Guds avbild. Det finns en bit, någonting av Gud i varje människa. Evigheten är nedlagd i oss var och en. Hur förhåller man sig till en sån stor Gud? Hur kommer man åt det här? Hur blir det nära? Det är intressant idag med denna andlighet i vår tid. Där många har så väldigt lätt för att säga, ja men jag tror på någon. Eller en högre makt. Ja men något måste ju finnas. Och så har vi det stora utbudet, liksom det andliga smörgåsbordet. Men så har jag tänkt, alltså inte på något annat område i livet skulle man ju nöja sig med en sån där opersonlig relation- men på det andliga planet verkade det som att ja, men jag tror på någon något i alla fall en högre makt det måste finnas någonting men det det är inte kristen tro utan det smalnar liksom av och liksom kommer ner så att det bara egentligen handlar om en enda person och det är Jesus kristen tro är inte någonting opersonligt och jag tänker på det här, inte skicka, vi fick ju brev här alldeles nyss, inte skickar man ett brev till någon och så lägger man det på postlådan. Man har ju en adressat, en mottagare. Tänk att som människa får veta vem den där mottagaren är. Jesus. Att få be till honom, att få lägga sitt liv i hans händer. Att få ha en egen personlig relation med levande Gud. Inte med någon eller något. Utan det handlar om den där nära gemenskapen med Gud. Det är lite grann som när man blir kär. Har det hänt er? När jag. Eller rättare sagt när Sara blev kär i mig för det är så jag brukar säga att det gick till. Nej, äh, det var ganska ömsesidigt så där. Men har ni tänkt på att när det händer som är så underbart inte vill man ha en opersonlig liksom det blir ju väldigt personligt detta. Och det intressanta är att när det för mig blev så att Sara kom in i mitt liv då blev mitt livs slogan nu ska det bara vara Sara. Istället bra. Det funkar inte för er alla den där så. Då smalnade det av liksom. då blev alla andra ointressanta. Därför nu fann jag henne som jag ville dela mitt liv med. Då fick de heta vad de ville var hur intelligenta, utbildade och allt vad det nu var det spelar ingen roll, någonting imponerade inte på mig jag visste, det är Sara och hon är min och jag ska leva mitt liv med henne det är lite grann av det som händer när man blir frälst då är det inte intressant längre med det andliga smörgåsbordet och den ena efter den andra och den religionen och det och det ska vara kort hit och allt vad det nu kan vara utan då, då, då har man funnit Jesus och det säger ju också Bibeln själv att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Alltså det smalnar av. Är ni med mig? Jesus. Och då kommer jag till avslutande orden i den här predikan. Alltså det vi redan har mött. Jesus till alla människor. Många har ju lagt sin panna i djupa väck När man läser Johannes evangeliets inledning Ordet I begynnelsen fanns ordet Ordet fanns hos Gud Ordet var Det är mycket det där va Vad menas egentligen Men så får vi liksom kodens nyckel Och i Johannes evangeliets första kapitel Och den fjortonde versen Så står det Så här Och ordet Blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och så kan man lika gärna läsa texten så här i Johannesevangeliet som vi alldeles nyss läste. Om man byter ut ordet mot Jesus, då, då blir det så här. I begynnelsen fanns Jesus. Och Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. Han fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av allt som finns till. I Jesus var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Jesus blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Det här är Bibelns stora hemlighet. Gud själv blir människa i Jesus Kristus, kommer till den här världen, blir en av oss. Inte bara alltså skaparen, utan han blir också frälsaren. Sändning från himlen, han kommer för vår skull som du hörde till inledning. Gud älskar den här världen så mycket att han gav den Jesus, sin enda son. Men då finns det någonting här av vemod och sorg i Johannes prologen som den faktiskt brukar kallas. Vers 11 antyder denna sorg. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Det är här. Som Jesus gör någonting. Och det blir också en slags sammanfattning av Johannes evangeliets inledning. För att distansen ska upphöra. För att vi ska kunna förhålla oss till denna stora Gud. Så gör Jesus någonting för vår skull. Och det är tre olika saker. För det första, han förklarar Gud för oss. Det betyder att vi kan förstå Gud genom Jesus. Vi kan inte fatta allt. Jag menar den här storheten, den, den tanken svindlar. Men vi kan förstå Gud, vi kan lära känna Gud genom Jesus. Och så gör han någonting mer så att det ska bli begripligt och påtagligt och nära. Han förkroppsligar Gud. Blir människa. Tältar, bor ibland oss. Och för det tredje så drar han oss in i faderns Guds närhet och distansen är borta. Och så blir Gud någon i och genom Jesus som går att möta på ett personligt plan. Förhålla sig till och leva sitt liv tillsammans med. Sen har vi kärnversen i Johannes 1 och 12. Om det här och ena sidan är sant... Att Jesus kom till oss med allt detta underbara som han har att ge. Så finns det någonting som är vårt ansvar eller vår del av det hela. Det är mottagligheten. Att ta emot Jesus. Och då står det i vers 12. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Här kan man ju tala om allemans rätt. Mänskliga rättigheter. En rättighet för varje människa att få bli Guds barn. För Jesus kom till alla människor. Och så knyter det här an till skapelsen, vårt ursprung det som är lagt i varje människa och så kanske man känner sig vilsen i den här världen och man undrar hur ska jag förhålla mig till alla människor och till skapelsen och vilsenheten och allt det här och så får man landa i detta jag är skapad av Gud det finns en plan, en tanke för mitt liv, jag har ett ursprung och denna Gud, Jesus själv kan jag få leva mitt liv tillsammans med och han fylla det med mening och innehåll. Och när det där mötet sker inte bara liksom allt och alla någon, det här abstrakta diffusa, utan jag liksom förstår att den längtan jag har kanaliseras bara mot en enda person och det är Jesus. Då beskriver många det mötet, den upplevelsen som en känsla av att komma hem. Jag är inte vilse längre. Jag har kommit hem nu. För jag har fått möta honom. Som kände mig långt innan jag ens visste att han fanns. Därför han fanns före allting. Han fanns före dig och mig. Han är den som har gått närmast vid din sida. Hela livet. Fast du kanske själv inte har vetat om det. Eller ens brytt dig om det. Men han finns där. En av kristenhetens stora sångförfattare död sedan några år tillbaka, Göte Strandsjö han beskriver det så här Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn så var det för mig att komma till Gud Jag kände att där hörde jag hemma det fanns en plats i Guds stora rum en plats som väntade på mig och jag kände här är jag hemma jag vill vara ett barn i Guds hem och du du är långt ifrån ensam om att ta emot Jesus i ditt liv varje dygn utöver hela vår värld så blir det mellan 75 000 och 100 000 människor som kommer till personlig tro på Jesus Kristus runt om i världen. Johannes använder uttrycket bli född på nytt. Du hörde Gunilla sjunga om det. Hur blir man det? Hur hittar man hem? Hur kommer man rätt? Hur blir man ett Guds barn? Om det nu var allas rättighet. Hur kan jag bli det? Enligt Johannes är det väldigt enkelt. Man tar emot Jesus. Öppnar sitt hjärta, sitt liv för honom och säger välkommen in i mitt liv. Nu får du ta över och ta hand om mig och mitt liv och min framtid. Ska vi be? Jesus, tack för att du är så oerhört intresserad av varje människa. Tack för att du kom. Du kom. För att frälsa oss alla. Du kommer frälsning, du kommer liv, du kommer erbjudande, du kommer nåd som vi läste och, och sanning. Och din härlighet som vi har saknat så, den kom du med för att ge oss. Allt det där som är brist i våra liv, det fyller du. Och så får vi känna som små, vanliga, enkla människor att, ja men nu förstår jag, jag är ju i ett sammanhang, jag är det är någon som har tänkt på mig, som har skapat mig, som har gjort mig till den jag är. Som har en tanken, plan för mitt liv och som vill mig väl. Jesus, tack för att du vill möta oss alla. Tack Jesus för din oerhörda kärlek till oss alla. Och är jag ber att det ska bli många som riktar sin kärlek till dig. Här och nu och i Avesta, i hela vårt land, utöver vår värld. Att liksom det smalnar av så man förstår att det är du som är vägen, sanningen och livet. Och det är en smal väg som leder till livet. Jesus, tack för att vi får leva våra liv i gemenskap och relation med dig. Välsigna oss så var och en, i Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus, tack Jesus, halleluja. Hörrni, innan vi går vidare in i avslutningen av vårt möte så ska vi sjunga en sång Och vi ska ge möjlighet att få lämna en gåva Som kommer då via PMU kanaliseras eh, Via en samarbetspartner som finns på Haiti Vi har redan från 33 skickat 40 000 Och nu så kommer din gåva kanaliseras på samma sätt via PMU Interlife och vi har ju hört många siffror va, på människor som har mitt sitt liv där 130 000 har hört upp till över 200 000 och den exakta siffran får vi nog aldrig veta va? men vi vet ju, vi som följer nyheter något sådär att nöden är ju enorm och nu ger vi barnen en möjlighet så här för dig att, att eh, få ett bidrag till människorna där 354. 354. för din gåva. Tack Thomas för predikan idag om ordet som fanns hos Gud Jesus som föddes in i den här världen. Jag tycker också mycket om den där sången och skulle jag vittna om min egen väg fram till Jesus så är det där en sång som när jag fick komma till Jesus det var precis så. Det var det absolut min känsla. Jag skulle kunna ha, ha skrivit den där sången själv. I alla fall just den frasen. Att här är jag hemma. För jag blev främst i unga år. Växte upp i ett kristet hem och så blev det för mig som det blir för många. Att man ville testa på det som fanns utanför i världen som vi brukar säga. Men så förstod jag ju till slut att... att det här var ju liksom inte det rätta livet Det här var inte det liv jag ville leva Och då fick jag be om förlåtelse igen Och komma tillbaks Och precis då den här känslan att Ja, det är ju så här det ska vara Nu är jag hemma, nu är jag liksom tillbaks Nu är jag rätt Absolut min känsla Och jag tror att det är så man ska se på Evangelium Och på Jesus Jesus han kommer hit ner och betalar priset öppnar upp frälsningsvägen för oss och skapar liksom det ett erbjudande en möjlighet för oss. Men sen har vi ju ett val som Tovas var inne på. Ni vet ju redan när man blir bjuden på bröllop får man ju som regel ett väldigt fint kort och så står det välkommen på vigsel mellan oss och så de här namnen. Och längst ner så står det ju så här OSA och så står det ett datum. Har ni tänkt på det? USA senast. Och så ett datum. Om svar anhålles. Har ja, tänk tänkt på det? Och så är det också med detta. Jesus. Erbjudandet om liv. Liv i överflöd. Men det finns. Det måste finnas ett gensvar. Hos oss. Hos varje människa. Jesus tvingar sig inte på. Utan vi får helt enkelt välja. Ja, Jesus, jag tar emot dig i mitt liv. Vi kommer under de här mötena, i slutet på vår gudstjänst, att be en bön tillsammans. Och jag skulle önska att du som är frälst, att du ber med den här bönen. Och du som inte är en kristen, det här är verkligen ett, ett, ett. vi vill helt enkelt hjälpa dig. Och samma sak säger jag till dig, du som sitter hemma framför din radioapparat. Vi vill hjälpa dig. För vi tycker verkligen, vi tror verkligen att det är oerhört viktigt för en människa att fatta det här beslutet. För det är ingen del, man har ju fattat några beslut genom livet. Men det här är det viktigaste beslutet som jag har fattat. Och ju äldre jag blir, ju mer uppskattar jag alla liksom människor, föräldrarna i synnerhet, som har hjälpt mig fram. Det är just precis det här beslutet För det är så viktigt Och nu ska vi tillsammans be en bön Som kommer upp här Och du som inte är en kristen Be den här bönen av hela ditt hjärta Och du ska se Att livet kommer inte vara så likt igen Utan det blir ett nytt liv tillsammans med Jesus Vi ber tillsammans Gud Tack att jag får komma till dig som jag är. Jag har syndat mot dig och är inte värd att kallas ditt barn. Jag vänder om till dig. Förlåt mig mina synder. Låt mig bli född på nytt till ett liv som ditt barn. Jesus. Du har dött för mina synder och uppstått för min frälsning. Du har sagt, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Tack Gud för att jag får komma för att du tar emot mig. Amen. Amen. Och känner du att det här vill jag prata mer om. Det här vill jag liksom fundera mer på, samtala med någon om. Så gör kommer finnas där efter mötet och Thomas han finns, han finns alltid tillgänglig. Intressant. Och nu så tar vi en stund och så är vi inför Herren och Gunilla och Christer leder oss i några lovsånger och så är vi inför Herren här i slutet på vårt möte. Jesus Tack för att du finns Tack för att du lever Och tack för att du är nära varenda människa Tack herre att du står och knackar På varje persons hjärtedörr Och vill komma in och fylla härre Med ljus Med liv Med värme Med frid Med glädje herre Tack att det är det du vill komma med herre Och herre tack för att vi har fått möta dig här. Vi är så oerhört tacksamma för dig Att du har frälst oss här, Att vi har fått be den här bönen Om förlåtelse Och att vi har fått komma hem Herre nu vill vi bara vara inför dig herre Tala om för dig hur mycket vi älskar dig Hur mycket vi tycker om dig herre I Jesu namn Amen Amen Vi vill dig ära och till Bedian. vi vill lyfta våra händer, vi vill upptöja ditt namn, vi vill ide Gud som sin far och det känns så gott att få sjunga ut och få tala ut också mm. härligt, tack Thomas tack Gunilla och Christer för underbar sång ni nu innan vi går hem så ska vi göra två saker för det första så har du inte köpt den där boken så gör det och jag vill verkligen fylla stötta Thomas i det att, att eh, låt oss göra de Följ den här linjen. Vi, vi hänger med på de här andakterna och vi gör de här andliga övningarna. Och det är intressant att se vad, vad det tar oss. Och ute på fikaborden nu så finns det lite frågor som vi kan ta tag i och fundera kring tillsammans. Jag vet faktiskt inte frågorna men ja, det kan vara ett litet tips för, för oss kanske. Va? Och sen det sista. Jag glömde en pålysning. Klockan 18 i kväll för ekonomenisk nattvårdskudstjänst i Centrumkyrkan. Det var allt. Tack för idag och eh, välmött.